Buns, hun. Let oh, oh,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 Sunt Ioana Nistor și în următoarele 60 de minute voi fi gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional în cadrul emisiunii Români pentru Români, proiect pilot radio ce leagă orașul Arad de voi, românii de pretutindeni. Astăzi vă propun un eveniment cultural. Despre ce este vorba? În condițiile distanțării sociale și asiguranței sănătății personale, dorim să realizăm un arc peste timp, o puncte de legătură și de suflet, ce vă oferă o lansare de carte. Da, este vorba despre o carte proaspăt ieșită de sub tipar și care are o poveste specială. Volumul pe care îl prezentăm astăzi poartă titlul Amintiri, autor fiind Ioana Vădanei, volum ce a apărut la editura Gutenberg Univers din Arad. Îmi asum divulgarea unui minim de informații, deoarece îmi doresc, ca cei doi invitați speciali de astăzi, să fie în centrul atenției dumneavoastră. Da, astăzi lansăm într-un mod inedit la radio o carte împreună cu domnul colonel în rezervă, lector, doctor-inginer, Constantin Avădanei în calitate de coordonator de volum și alături de noi se află și domnul Eugen Criste în calitate de recenzor și un valoros istoric al orașului Arad. Domnilor, vă spun bine ați venit în emisiunea Român pentru Români și vă provoc... Sub genericul Ideea de suflet pentru o zi normală Să ne destăinuiți cu ce sentimente participați astăzi La această lansare de carte Într-adevăr altfel În studioul Aradean al RTV Unirea Internațional Domnule Avădanei, vă rog Bună ziua întregului colectiv Care m-a invitat la această emisiune Din care fac și o parte Bună ziua și un salut călduros pentru românii de pretutinderi care au onoarea de a asculta această emisiune deosebită în legătură cu lansarea cărții mele. Vă mulțumim pentru participare, domnule Criste, bine ați venit! Mulțumesc pentru invitație, la toată lumea numai bine. În aceste momente, sentimentele care te îmvălă din toate părțile vin de pretutinde și sunt diverse de admirație, de prețuire și, totodată, sentimente de iubire pentru cei care sunt în stare să readucă istoria trecută în fața noastră prin diverse forme, de data aceasta, jurnal, carte, volum, care va rămâne pentru cei care vor veni pentru noi. Și pentru că sentimentul precede întotdeauna reflexia, este totodată și învățătorul nostru. Trăind aceste sentimente, sperăm ca învățătorul să ne ducă până la capăt în cele mai bune realizări. Ce frumos ați spus! Vă mulțumim pentru desăinuiri, și mă bucur că ați răspuns cu bunăvoință la acest eveniment, găzduit de Radio Unirea Internațional prin emisiunea Român pentru Români. Stimați ascultători, astăzi această emisiune găzduiește o lansare atipică și conformă, din păcate, condițiilor globale prezente. Astăzi volum lansăm volumul amintiri a cărei avancronică semnată de Flori Caranta, Cândea, editor al cărții, o puteți lectura pe pagina de Facebook și pe site-ul www.radiotvunirea.com Iar pentru cei care doresc să participe activ la această lansare de carte ieșită din tiparul normalului firesc, le propun numărul de telefon al emisiunii plus 40 0745 263 205 Domnule Avădanei, în calitate de coordonator de volum, vă rog să ne împărtășiți cum v-a venit ideea de a publica amintirile tatălui dumneavoastră. Pot spune cu mândrie și cu responsabilitate că eu care am fost de meserie inginer militar, am acumulat în anii activi privind de, știu, apărarea țării printr-un jurământ și acumulând în timp tot ceea ce au făcut bunicii mei la, în primul război mondial, tatăl meu în al doilea război mondial, când a fost prizonier la Odessa și din care a scăpat cu mari victorii, a lăsat în urmă tot itinerarul și aspectele de militar care le-a avut în cel de-al doilea război mondial. Bunicul meu a murit eroic la Mărășești, dar tata care avea trei ani atunci a dus mai departe acest știu eu, ideal al patriotismului și a apărat țara cu orice preț. L-a dus mai departe și de-aia a avut succese și chiar prizonerat, a scăpat și a ajuns să ducă lupte, a ajuns sergent cu diagonală, cum se zicea, la, până la măliniul lui, lui e, e, Mare, cu poeța ai noștri în care el a știut să ducă, să execute ordinele la cel mai înalt nivel, și patriotic, și de mare, știu, om, nu era chiar de istorie, el a, știu, a ales să urmeze o carieră de contabilitate dar având în spate acest patriotism a putut să ducă și acest, știu, această responsabilitate a familiei mai departe și să transmită copiilor acest sentiment și a vrut neapărat ca unul din feciorii lui să ajungă Ofițer a Armatei române Și așa am ajuns eu, inginer militar, care mi-a dus foarte bine misiunea mea până la capăt, acum fiind pensionar, m-am dedicat scrisului să lasă în urmă ceva scris. Și așa am pus mâna pe acel caiet care tata a scris acolo toate amintirile și tot ce a făcut el în armată și care a fost sursa realizării acestei cărți, care eu am coordonat-o pentru realizarea ei. Deci ați vrut să împărtășiți din istoria familiei și din valorile familiare către lume. Către lume și apoi generalizând și oprindu-mă exact să vedem ce facem noi cu patriotismul acesta românesc, pentru că acest popor trăiește pe aceste meleaguri de mii de ani și acel fir trebuie să rămână neștirbit, nerupt niciodată să ducem mai departe în viitor Da este o calitate ca o carte să emane sentimentul de patriotism, aceasta este o valoare intrinsecă și în calitate de gazdă astăzi și de redactor de carte îmi permit să dezvălui câteva informații privind țesătura intrinsecă a volumului aceasta beneficiază de sugestivele cuvinte prefațatoare semnate de dr. Gabriel Tiberiu Rustoiu, director general al Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia. De asemenea, coordonatorul cărții, domnul Constantin Avădanei, semnează un greitor cuvânt către tatăl meu, iar textul memorilor a fost redat cu fidelitate prin menținerea transcriptului original al caietului. Studii, precizări și analize conceptuale sunt de asemenea incluse prin cuvintele semnate de profesor dr. Gabriela Adina Marco, Ioana Nistor și Florica Ranta Cândea. În încherea cărții regăsim moștenirea trecutului, identificată în prezent prin line motivul autorului Ioana Vădanei, respectiv dedicația urmașilor mei, preluat de către fiul acestuia, ce adaugă o delicată sintagmă trecutau anii. Vă spuneam că această carte reprezintă un arc în timp al sufletului uman. Domnul Eugen Criste, în calitate de recenzor, vă rog să ne împărtășiți ce anume unește acest volum. Unește oameni, unește generații, timpuri? Da, simbolul Simbolul iubirii noastre, simbolul patriei noastre și simbolul conștiinței noastre a fost unirea dintotdeauna. Eram în învățământ în anii 1970 când am făcut un cabinet de istorie. Cabinetul era uriaș, un coridor a unei școli noi care era înființată în satul lui Natal pe front. În Spicio am spus, marilor noștri voi voritori de neamți și țară, voritori de lege nouă această idee de unitate au fost în mintea marilor și în sufletul marilor noștri voivoze, începând de la Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare, care în vremea aceea, secolul XV, era numit Rex Dacie. Deci era regele dacilor. Iar papa de la Roma îl considera un fel de cavaler cruciat care ridicase sabia împotriva turcilor. Mai departe, Mihai Vital a fost un alt simbol a unității noastre, și alți mari domnitori voivoși și reși, pe care am avut tot, au avut în cugetul lor dorința de a face o Românie mare pe care au avut-o când suflet toți cei din trecut și care a fost, de fapt, Dacia noastră, Dacia Felix, pe care au numit-o și romanii. Aceste sentimente de unitate, aceste sentimente de iubire de neam și de țară iradiază din această carte, pentru că acești oameni, nu sunt orice oameni, sunt oameni care au trăit în locuri pe care le au iubit până în străfunduri, locuri care au... Muncit în ele, pământul pe care l-au muncit le-a rămas în subconștient ca și cel mai de preț avut al lor. Acești oameni care și-au obit pământul n-au putut să-și părăsească glia, n-au putut să-și părăsească locurile, să se ducă în bejenie, în primej, decât pentru o perioadă scurtă de timp se întorceau înapoi ca și la un fel de meca al lor. Și acești oameni care reușesc astăzi să readucă în mintea noastră aceste sentimente merită să fie presuiți, merită să fie admirați. Și este un lucru pe care mi-a rămas în minte. În anul 1967 stăteam pe o bancă luna iulie și dădeam examen de admitere la Facultatea de Istorie. Lângă mine pe bancă s-au pus doi tineri care povesteau despre bătălia de la Baia. Pentru mine bătălia de la Baia lui Ștefan cel cu Matei Corvin a rămas un fel de model, de tactică de luptă pe care o folosește un om care vrea să-și apere boile și țara și care și-a sacrificat Moldova începând din sud până spre Baia înspre nord, în vreme de toamnă și se apropia Crăciunul și am fometat și am flămâzit pe acei soldat, povesteau cei doi studenți care aveau examen cu același profesor care ne dădeam și eu examenul scris. Și când mi-a dat subiectul acesta, Bătălia lui Ștefan cel Mare de la Baia cu Matei Corvin, eu știam nu din clasa a 11 din manualul de istorie, eu știam de la cei doi studenți pe care cursul îl o spusese profesorul nostru de istorie și mi-a rămas în minte acest lucru că trecuta o anii când ne-a spus rog, să vă duceți la Cluj, să vedeți pe Matei Corvin nu numai că să-l vedeți pe Matei Corvin să citiți ce scrie acolo Nicolae Iorga, e placa aceea de aramă pe care i-a pus-o pe piept și a dispărut placa aceea pentru că au fost tovarăși care n-au acceptat să scrie așa ceva Nicolae Iorga în anii comunismului după Revoluție a apărut placa și ce spune pe această placă Nicolae Iorga Cred că știți cu toții A fost un om victorios în războaie O singură bătălie a pierdut-o Cu vărul său Ștefan cel Mare Bătălia de la Baia Din decembrie 1467 Îmi permit să dau citatul corect Biruitor în războaie Învins numai la Baia De propriul său neam Când încerca să învingă Moldova nebiruită Da și ne continua profesorul nostru, s-a întors înapoi cu trei săgeți în coaste și una mai jos și n-a mai avut copii niciodată. Cine l-au adus pe Matei Corvin până la cetatea Brașovului de la Baia au fost gărzile lui personale care erau formate de maraboreșeni. Și documentele vremei îi consemnează pe acești bărbați că l au dus pe targă sute de kilometri până la Brașov ca să scape de mâinile postașului și de cel Mare. Aceste locuri trăiește, în aceste locuri este scrisă carte, în aceste locuri pornește primul capitol al aceste minunate cărți de amintiri al lui Ioan Avădanei. Vă mulțumim pentru dezvăluirea unui univers și pentru obiectivitatea recenzului de volum ce îndeamnă la lectură. Și pentru că oricărui eveniment cultural muzica nu trebuie să-i fie străină, vă propunem un intermezzo muzical alături de Nicu Alifantis cu o melodie a sufletului românesc Trăiască România! Dacă ne înfruntă munții cu munții nebombate, pentru lumina țării și pentru libertate, aici ne e cuvântul când îl avem de spus, decât cât la țării, nimic nu-i mai presus, jurăm credință luptei oricât ar fi de grea, încă țară și viața ne vom Și urăm să nu ne mintă nici clipa, nici vecia Trăiască libertatea, trăiască România Trăiască libertatea, trăiască România trăiască să fericire și liniște poporul Trăiască România, trăiască tricolorul Trăiască-n fericire și poporul Trăiască România, trăiască tricolorul dar țara nu se face, cu lași cu apa Iubirea nu te scuză când ochii închizi. Să curățăm potărăul din viața României, Că noi suntem partidul și țara omeniei. Nu creadă coții muncii că ei sunt marșitari, și tari, Noi suntem patrioții revoluționari. Avem contact pe viață cu visul și cu glia. vă a scăli treiască România, Trea scări pe România, Trească să fericire, și liniște poporul, trăiască românia, Trească scăpri Trească noi, fericire, și dini să poporul, trăiască românia, Trească să a noastră este țara o moștenim de plin, fată de puintă, dragă, s-o dăm celor ce vin, La cei născuți și astăzi și mâine și voi mâine, Nici pâine fără muncă, nici muncă fără pâine, Nici călăreți pe aer, nici cai fără călări, Nici țară fără lume, nici lume fără țări, Să crească în lume pacea, dreptatea, bucuria, Trăiască libertatea, trăiască România, Trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România crăiască peicire fericire și liniște poporul! crească România, crăiască-n crească Crăiască-n fericire și liniște poporul! crească România, România, să n Crească Crăiască muncitorii, țăranii cărturarii, Crăiască demnitatea cea fără de avarii, Dacă renunți la luptă n-ai ce să mai aștepți, Nimica nu se face în poziție de drept Să facem România prin toți și pentru toți Un teritoriu liber de orice prejudecăți Să fie al nostru dreptul și a de datoria Trăiască libertatea, trăiască România Trăiască libertatea, trăiască România Trăiască fericire și liniște poporul Trăiască România, trăiască titolorul Prea n și liniște poporul, crească România, crească-n și Jurăm din milioane de inimi și destine, Din orice fel de sânge ne murmură-n bine, Jurăm băcând și tânăr, femeie și bărbat, credința României necondiționată. Că țara-i bogăția, ce veșnic ne rămâne, Și clasul ei ce-n deșteaptă de române, Nu ne-nspăim nimeni, cu forța sau bustia, Trăiască libertatea, trăiască România, Trăiască libertatea, trăiască România! Trăiască fericire și linice-n poporul, Trăiască România, trăiască Trească fericire și liniște n poporul, Trăiască România, trăiască din colorul. Suntem de e nevoie o țară de soldați, Suntem de e nevoie un lanț de munți calpați, Durerea țării noastre făcută-i să ne doară, Ne place libertatea ca oameni și ca țară, Și soarele dreptății să lumineze sfânt. O țară roșu galben și albastru pe pământ, aceasta e viața noastră, aceasta-i Italia. Trăiască libertatea, trăiască România, trăiască libertatea, trăiască România. trească fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul. Trăiască fericire și liniște poporul, trăiască România, trăiască tricolorul.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 Am revenit, dragi români de pretutindeni, la o altfel lansare de carte. Amintiri de la pârjolul războiului la viziua victoriei. Domnule Avădanei, volumul pe care l-ați coordonat include o viață de om. Cum este această periodizată și ce ne puteți spune despre omul Ioana Avădanei? Pot să spun foarte multe de lucruri despre om pentru că luând primul război mondial, când tata a rămas orfan la trei ani, el a mai avut o soră, bunica după primul război mondial s-a recăstorit, a mai apărut cinci frați și surori, deci au fost în total șapte. Dar așa a fost istoria familiei, pentru că cel de-al doilea soț al bunicii cu care a mai avut cinci copii, deci ei fiind în total șapte, în 1940, la primul trăznet care a apărut în sat, l-a și a murit. Și tata, fiind cel mai mare, a fost coordonator și de familie în continuare, chiar nu numai de la război. Și după ce s-a terminat războiul, a venit acasă, nu s-a căsătorit pentru că el era principalul uh, conducător al treburilor din familie. Uh, Așa a apărut familia noastră care a rezultat cinci frați în 1947 când el a devenit contabil a fost foarte mulți ani până a ieșit la pensii contabil la o stațiune de mașini și tractoare din jurul Fălticenilor. Era chiar aproape de casa lui Marele știu poet și realizator a teatrului din Iași Matei Milo și a dus mai departe cu cinste responsabilitatea familiei întotdeauna a avut grijă ca ceea ce a învățat el și a acumulat în decursul anilor privind istoria, cultura poporului român patriotismul și toate astea să le transmite la copiii lui cei cinci și și-a ismat dorința ca unul din băieți să ajungă un reprezentant, un ofițer pentru armata românească și a reușit prin mine să realizeze acest lucru, care eu am fost inginer militar toată viața și am lucrat în industria de apărare a țării. Și când erați copil, vă povestea? Ne povestea în fiecare seară când avea și la sărbători, la asta ne povestea cum a fost viața lui, cum a fost primul război mondial, al doilea război mondial plăcea foarte mult e, patriotismul și felul în care trebuia apărată țara, e, știa ce înseamnă probleme de familie, probleme de țară și așa mai departe, că el le-a învățat și l-a transmis cel mai departe când a avut ocazia la toți, și la colegii lui și la, știu eu, fetele cu care mai vorbea până s-a căsătorit, tot timpul auzeam în familie la ceas de liniște și de asta, despre ce înseamnă țară, ce înseamnă popor, ce înseamnă să duci mai departe cu cinste aceste idealuri. Nu vom dezvălui toate informațiile inedite din volum, dar vă mulțumesc acum în numele ascultătorilor a românilor de pretutindeni pentru aceste gânduri ale sufletului de român. Mulțumim! Domnule Eugen Criste, aș dori să legăm orașul Fălticeni, comuna Baia, Într-un cuvânt frumoasa noastră bucovină De orașul Arad Trecând prin Alba Iulia Via Maramureș Credeți că este posibil acest lucru Din punct de vedere istoric Și chiar sentimental și personal? Din toate punctele de vedere este posibil Ne întoarcem în timp În secolul al XIV-lea 1359 Când au desclecat maramureșcenii în Moldova Și au pus bazele statului Moldova din acel moment, Moldova și Maramureșenii și mai departe Ardelenii prin Ștefan cel Mare care avea cetatea Ciceului și cetatea Albă în cadrul domeniilor. Uite de la cel care a fost dușmanul și adversar lui Matei Corvin, i-a dat după bătălie două cetăți, două domenii, două teritorii întinse care erau ale lui Ștefan cel Mare și le-a păstrat și, Ștefan și Petru și târziu. Deci iată o legătură Moldovenii, Maramureșenii, moldoveni și Ardelenii de la Alba Iulia și până la cetatea Ciceului. Trecem mai departe peste Carpaș și ajungem în Arad, din zona cității ciceu ajunge și la mare reprezentant al Unirii greco-catolicul Ștefan Pop. El și-a luat titlul de Ciceuanul. Ștefan Cicio, de la Ciceu pentru a arăta că și el era nobil. Aici în Arad toți Ungurii erau nobili, iar noi românii aveam nevoie și noi titluri de noblețe. Le aveam asigurat în suflet că marabureșenii, v -au mai spus, erau nobili pe vremea Dacilor. Și acei oameni au creat un stat, acei oameni au creat Moldova și de la stăia mușatinilor. Și atât, din punct de vedere istoric face legături câte vreți. Și mai departe, tot acești ardeleni ai noștri din Maramure și până în Moldova au propus Alba Iulia să fie 1 decembrie, locul de întâlnire a toturor românilor. Acolo făurim România Mare, acolo a intrat Mihai Biteazur la 1600 călare pe cal alb, înconjurat de mândrii lui voivol și de mândrii lui Olteni, ca să anunțe că iată pofta ce am poftit. Legături peste timp se pot face în orice moment. Pentru că acest circuit închis care l-au format la început țăranii cu turnurile lor de oi în transumanță, ne-a legat peste tot și ne-a ne arătat că suntem același popor, avem aceeași limbă, aceleași, limb, aceleași, limb, aceleași obiceiuri, aceleași tradiții. Iar dacă ne întoarcem în capitolul 1 al cărții, care e vorba despre copilărie, despre anumea de început din Baia, de la Ioana Vădane și până la David Prodan și până la toți maramureșenii mei și până la toți clujenești și până la toți Arădenii dumneavoastră toți arată aceeași viață. Copiii aceia mărâți de la țară, care eram desculti și băteam ulițele străzi ce eram plin de praf și mâncam poame acre, și care făceam de vește năsbâtii, cum povestește și la amintiri Ioan Creang, nu sunt decât arcuri peste timp, nu sunt sentimente care le trim toți, indiferent că suntem din rasa de Maramureș. Aceiași copii, mai departe, văzau la școală în condiții grele, dar învățau și erau apreciați. Din acei copii de sărani, 1960, au ajuns intelectualitatea română care va gândi și pe pregătirea Marea Unire de la 1918. Din Aracii Dej, din Dej și până la Borsic și de la Borsic peste alte trecători, în 1918 erau pregătiri trei delegații să ducă vestea de unire de la Alba Iulia la Moldovenii și la regele Ferdinand în Moldova la Iași. Dacă nu reușește unul, reușește al doilea, dacă îi prinde și al treilea tot va ajunge să anunțe aceste planuri ale noastre. Deci arcuri peste timp în istorie se pot face, au fost și vor fi, mă să vedem și curcubeul lor. Și astăzi vom face un arc peste timp cu acest volum. Vă mulțumesc astfel pentru creionarea acestor evenimente, gânduri și idei și sentimente. Și cred că putem asculta cu mâna pe inimă și suflet lângă suflet cea mai frumoasă odă, închinată de Mihai Eminescu, patriei sale. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, în interpretarea marelui actor Adrian Pintea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 Fiarbă vinul în cupe, spumege pocalul, Dacă fiți mândri, astele nu tresc, Căci rămâne stânca, deși moare valul. Dulce Românie, asta ţi doresc. Vis de răzbunare, negru ca mormântul, Spada ta de sânge Dușman fumegând, și deasupra idrei fluture cuvântul, visul tău de glorii, Falnic triumfând. spună lumii large, steaguri tricoloare. Spună cei poporul mare, românesc, când s-aprinde sacru, candida-i vâlvoare. Dulce Românie, asta Îngerul iubirii, îngerul de pace, pe altarul vestei, Tainic surâzând, ce pe marten glorii să-l orbească, îl face. Când cu lampa îi umblă lumea, minând, el pe sunt încă să coboare. Guste, fericirea raiului cerez. Tu îl strânge brațe, tu îi fă altare. tu i asta ți doresc, ce îți doresc eu ție. Direi lumea culturală, globală și globalizantă. Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională. Oh, yeah. Am revenit în studioul Arădean. Sunt Ioana Nistor, gazda dumneavoastră la Radio Unirea Internațional la o lansare de cartfel, carte altfel alături de domnul Constantin Avădanei și domnul Eugen Criste și de volumul intitulat Amintiri. Domnule Avădanei, de ce ați ales orașul Arad ca loc de naștere a acestui volum de amintiri semnat de părintele dumneavoastră? Am ales orașul Arad pentru că, din cunoștințele istorice și faptele eh, practice care au avut loc, în orașul Arad, s-a hotărât politic unirea de la 1918. S-a ales Alba Iulia ca mod de desfășurare a Marei Adunări și în continuare desfășurarea ședinței Parlamentului sau deputaților și oamenilor politici cu idei înaintate care au pus bazele României mari și noi ne mândrim. Am sărbătorit în 1918 a fost și în 2000 centenarul, centenarul da. în care l-am sărbătorit cu mare cinste alături și de frații noștri de Petru Tinderi, dar bineînțeles și cu arădenii care s-au prezentat cu mare Cinste la Alba Iulia și de aia eu am ales în continuare să pot să scriu în cartea mea subiectele astea luate într-o știu, cronologie istorică, ținând cont de orașul Arad în care s-a hotărât practic și unirea. centenarul pentru dumneavoastră personal ce anume a însemnat? Pentru mine centenarul a însemnat știu, materializarea unor idei, gânduri și tot ce a fost mai frumos în viața mea fiind ofițer al statului român am putut să-mi aduc la îndeplinire știu, toate gândurile mele bune despre acest popor prin manifestările noastre care le-am avut și le-am desfășurat în 1918 în 2018, la realizarea centenarului cu acest prilej la Alba Iulia am înființat un grup de inițiativă centenar Marea Unire, Alba Iulia 100 de ani de centenarul în care am realizat la Viena un steag steagul centenarului Mare Unire care îl cu mândrie în continuare la orice fel de eveniment în țară și străinătate și este cunoscut de români de pretutindin acest. Adevărat de sentiment de patriotism. Mulțumesc. Vă mulțumesc și pentru că vorbim despre orașul Arad, domnule Eugeniu Criste. Anul 2020 marchează 75 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Chiar recent am citit în ediția din 10 mai 1945 a ziarului Aradean Patriotul următoarele cuvinte. Am câștigat războiul. Să câștigăm. Și pacea. Vă întreb, în calitate de istoric, cum era orașul Arad în acei ani? Cum s-a sărbătorit ziua victoriei și dacă pacea mult dorită a fost obținută? Da. Aș începe, aș începe din 1941, când în iunie, conducătorul țării de atunci, Ion Antonescu, a dat ordinul trece splutul cu Dumnezeu înainte, Vordon, ziarle din acele vremuri ce trau și cum titrau și scoteau în evidență acest război care începea. Era un război care îi făcea pe mulți, regi, pe mulți îi făcea zei, pe alții îi făcea eroi, pe alții îi făcea oameni, pe unii îi făcea ropi, pe alții îi făcea liberi. Războiul s-a desfășurat, nu știi cât de repede acum, după patru ani de zile în care speram atâtea, totul s-a prăbușit. Ziarele vremi titrau cu alte cuvinte și cu alte forme și cu alte litere. Depinde de interese. Un lucru vreau să vă spun, în 41 iunie se află vestea primului ardean din armata lui Antonescu care a trecut prutu și care a căzut pe pământul Basarabiei pentru eliberarea acestui pământ românesc. A fost un fel de Vitoria Lipan, mama acestui soldat care a plecat până în Basarabia și timp de un an și jumătate l-a găsit și l-a dus la mormântat în cimitirul din Arată Nou. Era război, erau tristeți, erau și evenimentele niștite și calme care nu aduceau a război. Se făceau comparați între Aradu Arad, între România și Grecia. Grecia care nu intrase în război, dar care aveau un nivel de existență mai ridicat decât românii. Dar piața alimentelor arăta cam așa cele trei elemente de bază. Carnea, pâinea, ouăle și laptele al patrulea. În România aveau prețuri la jumătate decât în Grecia. Ceea ce arată că oamenii munceau luptau, se sacrificau, dar viața mergea înainte, nu se simțea război. Războiul s-a simțit după anul 1944, după ce tragedia s-a petrecut la 23 august, acel moment în care noi l-am sărbătorit atât ani de zile, în care Antonescu a fost prins, a fost arestat și a fost dus în alte țări de soare pline. Din acel moment, spune Antonescu, dacă eu aș fi câștigat războiul, în fiecare colț de țară aveam câte o statuie, am pierdut războiul, Balanța războiului nu mai este de partea noastră Ve victis, fai de cei învinși Și așa a fost, victoria n-a fost Victorie decât în aparență pentru unii Pentru noi a fost tragedie care a durat Atâți ani de zile În 1964 profesorul meu de istorie Spune România de-abia acum este Independent, au trecut 20 de ani în care Am dus tot ce-o mai bun în Rusia Uniunea sovietică să plătim datoriile de război pentru că am pătruns peste teritoriile care rușii considerau că sunt ale lor. Am încercat să ne eliberăm Pământul Patriei, Basarabia, Bucovina, și chiar și dincolo de Nistru. Aradu arăta ca și un oraș normal, în care viața își derula cu feresc. A venit 1944, septembrie, Pauliș va vă foarte bine, un amănunt. Îmi spun în Consiliul de Miniștri, la un moment dat, Antonesc a spus, voi ardeleni, în loc să mă ajutați ca să refac granețele țării, mai mult mă încurcați. Ați venit aici în București, și în loc să luptați, ca să mă industrie industria și să pot să dezvolt ramurile industriei pentru de amament, momentul, vă mă încurcați. Ziua distrugeți, adică noaptea distrugeți bunurile din oraș, care făceau sparge și hoții, așa spunea el, iar noaptea ziua dormiți în minele care vi le-a pus la dispoziție. În armată, dacă un soldat îl găsesc căzut cu spatele la adversarii, mai trag un glonț în cap și îl de trădător pe voi ar trebui să vă considere trădători că trebuie să stați în Transilvania, să luptați împotriva ungurilor, că la sfârșitul războiului s a motivație să cer condiții de pace avantajoase. Sunt multe lucruri care se pot spune. Un lucru vă mai spun că în 1941, când a început războiul, Antonescu le-a dat la toți cei care au, pe pe... care au căzut pe pământul Basarabie câte o medalie pe care scria cruciadă anticomunistă pe vers și pe revers era o sabie și o crucie unul dintre soldații care a câștigat această medalie a fost din vârfurile. Copilul lui a purtat-o la centură până în anii Cărmata armata sovietică și tot sistemul și regimul sovietic încerca să le prindă, să le anuleze, să le iate la cei care au fost decorați, ca să nu existe mărturii că am luptat de lor. Și acel om a păstrat-o la curea și am pus-o în expoziție pe primul loc la intrare în turnul de apă ca și un lucru și un obiect de sfânt, de preț, și această medalie este astăzi foarte presuită. Vrem să mai scoatem încă una, dar condițiile, vedeți, nu prea sunt prielnice. Dacă ați auzit aseară emisiuni la diverse posturi de radio, la diverse personalități politice, spunea că situația sării nu prea este roză. Aliații noștri sunt periculoși și războiul dintre cele două forțe care au existat și sunt și acum este iar în primejdie. Și trebuie să știm cum ne ducem și cu cine luptăm. Cu nemții sau cu și Bate medale sau nu bate medalie Trianonul nu s-a sărbătorit A fost un moment de vârf în istoria neamului românesc Când regele Ferdinand Regele României Mare trebuia să fie pomenit Și scos o medale cu el și cu cei care au zis Trianonul Nu s-a putut, de ce? Nu ne aude nimeni, probabil că nici acum și nu ne va... Dar dacă ne-ar auzi În stăpânire românească Primește o să spună acest lucru? Erau vremuri grele și spuneau în străine române Și ridicau vocea De ce acum tăcem? Timi se Sedona Ferentes dar s-ar putea spune multe despre război și despre Arad un lucru vă mai spui foarte mulți oameni au murit în război pentru că cei mai buni luptători se duc, se duc în război și mor pentru că întotdeauna spune că zeul războiului Ares îi iubește pe cei care sunt curajoși ei să luptă în focul luptei primii și pe aceea Ares și uităm și nu ne mai aducem aminte de ei și în 1945, când au venit unitățile armate române din vest, au difirat pe podul de la de peste multe înspre oraș, în aplauze în mulțimii, ca după câteva săptămâni toți ofițerii acelor unități militare să fie degradați, pentru că au vrut să difireze că avem o țară nouă, România nouă și avem un rege. Și... Dar lucrurile nu mai erau în comanda noastră, că era țara aici și bolanul era la Moscova. De acolo se aduceau hotărârile, de acolo se luau deciziile care au durat mult și bine și ne-au adus și comunismul nostru atât de minunat. Și totuși speranța moare ultima. Iar viitorul? Să sperăm că va fi bun. Era întrebarea frumoasă, ce este mic și negru și bate la ușă? Ăsta <laughs> era viitorul. Și acum ce e mic și galben bate la ușă? E COVID-ul. Iar acum o să dăm citirea unui mesaj... Transmis de doamna Ionela Flod, vicepreședinte RTV Unirea și președinte a Societății Române din Londra, Marea Britanie, vicepreședinte a Ligii Culturale pentru Unitatea Românilor de pretutindeni, cunoscută drept ca Liga lui Iorga. Doamna spune, felicitări domnului Avădanei pentru lansarea acestui volum de amintiri de suflet. Și pentru că eroi au fost, eroi sunt încă, se cuvine ca în memoria fiecărui român să fie prezentă amintirea celor care au luptat pentru România. Fie oșteni, vrănici ai trecutului istoric, atât de zbuciumat, după cum bine a zis domnul Criste, Fieroi eroi destoinici acum prezenți în teatrele de operații, cum este exemplu oferit de militarii Batalionului 191, colonel Radul Golescu din Arad, aflați într-o nouă misiune în Teatrul de Operații din Afganistan și cărora ale urăm misiune ușoară, dedicându-le marșul militar, drum bun, tobabate, ale cărui versuri au fost scrise de Vasile Alexandrii. Rum, bum, rum, bum,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 Am revenit la emisiunea Român pentru Români. Domnilor, am lăsat pentru finalul emisiunii un generic drag sufletului meu. Este vorba de 5 minute de lectură sau ce citim pentru sufletul nostru. Și pentru că suntem în compania unui volum de memorii proaspăt ieșit de sub tipar, vă propun ca cele 5 minute de lectură să fie împărțite frățește. Prin urmare, domnule Avădanei Vă rog să lecturați un pasaj Scris de tatăl dumneavoastră Ce vă este drag sufletului? O să mă refer În special la Coperta a doua A însemnărilor tatălui meu Despre ceea ce spunea Hipocrat Marele doctor al antichității Care a lăsat oamenilor Patru medicamente Apa, aerul Mișcarea, compătarea, cum au folosit oamenii aceste medicamente? care adevărul? Bătrânii spun că apa trece și zic că petrele rămân, dar jocul altfel se petrece pe scoarta globului bătrân, că piatra, cât ar fi de mare, se macină și trece stând, iar peste tristă măcinare doar apele rămân curgând. Deci pietrele se răstogălesc mânate de ape, iar în urmă apele rămân curgând. Ce este dulce? E dulce a primăverii vânt, e dulce al păsurilor cânt, e dulce al dragostei fior și toate-s dulci la vremea lor. Așa este, așa a scris tatăl meu când a șternut pe hârtie, scris și redat în carte, acele sentimente, aceleși gânduri și acele trăiri care le-a avut toată viața lui prin care și-a înfrumusetat viața și de familie și particulară și așa mai departe. Vă mulțumim, iar acum domnul Eugeniu Cristă, aveți un minut de lectură pentru fiecare român care ne ascultă. Calitățile de scriitor de istoric și calitatea de poet a domnului Ioana Vădanei rezultă așa curge ca și o labă de peste tot. Și am să vă citesc câteva dintre aceste momente care își arată valențele de poet. De cum omul se naște, de prin să suferi, dar suferința crește când începe a iubi. Și cu cât mă poartă gândul, tot cu ani înapoi, tot mai scumpă vădicoana unui car cu patru boi. Și pentru că suntem în război, și pentru că război a adus multe suferințe, dar totodată suferința aceea inspiră partizi ca să redea sub o formă literară și sub formă plăcută aceste imagini, vă spune epigrama Lionel Păstoreanu, care văzând în Moldova Armata Roșie, ce făcea și la ce acte se dădea și ce se întâmpla în 1944-1945 nu am mai spus, atunci vă spun acum, de la intrare în săvârșin și până la ieșire din țară, Armata Roșie a violat, a furat, a spart, a omorât a făcut dezastre la rapoartele prefecturilor înaintate către ministrul de interne care arată aceste lucruri. Epigrama este frumoasă. A văzut un rus bat, piat, și-a făcut epigrama. Pe un sătuc, pe un drumeag în drum cătun, merge un rus trăgând un tun. Tunui rus și rusui ton tun. Da. Plină de învățăminte și pentru că v-am propus o împărțeală frățească, îmi permit să lecturez primele fragmente care încep cu dedicația urmașilor mei. Așa cum am cunoscut, viața unui om este scurtă în raport cu unele criterii ale vieții pe pământ. Dar, în același timp, omul ce trăiește, cel puțin până la treia vârstă, trăiește realizări legate de societate, luând parte la evenimentele ce se petrec. Este dat ca omul să aibă satisfacții în viață dar în același timp și unele neajunsuri, unele înfrângeri. Important este ce a realizat omul în viață, cum a contribuit la dezvoltarea societății, cum și-a petre petrecut viața de familie și de societate, toate acestea fiind apreciate după logică și nu după păreri cu caracter personal a unor oameni. Este de mare importanță modul cum și-a crescut copiii care reprezintă tezaurul de seamă, cum i-a pregătit pentru viață. În numele românilor care ne ascultă, vă mulțumesc pentru cele cinci minute de suflet. Domnule coordonator, cunosc, prin umila contribuție de redactor de carte, că acest volum este unul special. Și nu este vorba doar de moștenirea memorialistică a sergentului fruntaș Ioana Vădanei, omul care și-a așternut gândurile pe coala albă a istoriei, a istoriei și a cărții într-un caiet dictand-o intitulat Amintiri, ci este vorba de un mic obiect ce vine să însoțească volumul Drept Amintire peste ani și ani. Ne puteți spune despre ce este vorba? Este vorba de acest manuscris care este format din două etape. Prima etapă este cea în care și-a desfășurat știu, activitatea, fiind orfan, tatălui morind pe front, realizând mai departe acea viață administrativă, fiind cel mai mare copil din familie, mergând și pe front în cel de-al doilea război mondial. A reușit ca, după acest eveniment să știu să-și creeze o familie proprie, să aibă cinci copii și să le redea acea viață normală de oameni pe care i-a pregătit și a avut grijă ca fiecare din cei cinci copii al lui să poată urma o facultate în care să acumuleze ceea ce înseamnă românism, ceea ce înseamnă patriotism, ceea ce înseamnă progres pentru poporul român și așa am crescut cei cinci frați pe, pentru această, această Românie care s-a realizat cu mari eforturi în 1918 pe la decembrie. Pentru asta el va fi în continuare și mama și tata și noi între noi o să avem grijă ca aceste sentimente patriotice, aceste elemente fundamentale în afară de ceea ce înseamnă familie fiecare din cei cei frați avem familie avem copii, avem realizați și cuminți disciplinați și să ducem în continuare această concepție a poporului român de a iubi pacea, de a trăi în pace cu celelalte popoare și să ne continuăm această istorie militar-milenară pe aceste milaguri deosebit de frumoase și bogate. Și nu ați vrut să ne dezvăluiți cadoul care îl faceți fiecărui cititor? O pe fac lângă fie... volum. La fiecare volum. Noi am realizat uh, o insignă proprie pentru tatăl meu care va fi uh, purtată și uh, dată fiecărui uh, prieten român uh, român cu adevărat de, pe, de tot din lume o insigne cu amintiri mintiri. Ioana Vădanei 2020, 2020. Urmașilor, mei. urmașilor mei și îmi permit acum să citesc textul care însoțesc, însoțește această da. insigne, respectiv această imagine simbol ce însoțește volumul îngrijit într amintirea tatălui reprezintă un gest Firesc al prezentului 2020, scufundat în cuvintele dedicație, urmașilor mei. Ioana Vădanei a fost, este și va rămâne insigna pe care o vom purta cu demnitate și mândrie la inimă și în suflet pentru generațiile trecute, prezente și viitoare. În final, doresc să vă mulțumesc pentru participarea la această inedită lansare de carte în calitate de gazda emisiunii Român pentru Români, prin intermediul Radio Unirea Internațional, un proiect ce leagă a Radul de Viena și de întreaga lume, inițiat de către un român adevărat domnul Ioan Gogea, precum și alături de suportul logistic acordat de XBG Media prin domnul Radu Bădoiu, vă mulțumesc prin, pentru prezența în studio, pentru notele de lectură, pentru epopeea trecutului național, pentru lansarea volumului Amintiri, auto. Ioana Vădanei. În final, domnule Constantin Vădanei, vă rog câteva cuvinte edificatoare. Vă mulțumesc foarte mult pentru această emisiune deosebită, această oră care este valabilă și știu, destinată tuturor românilor din lumea întreagă, care să înțeleagă că în fiecare luptător al celor de mondial în fiecare român există acea părticică de patriotism care este pusă în valoare am avut norocul și șansa de a găsi la tatăl meu aceste lucruri puse pe hârtie cu mână proprie lăsate mai departe de copiilor care să le transpună în scris și să le pună în, în, în cărți să rămână pentru viitorul românilor ca popor. În încheiere, vă mulțumim, Ioana Nistor, gazda dumneavoastră Radio Unirea Internațional, alături de invitație, emisiunii Român pentru Români, domnul Constantina Vădanei și domnul Eugeniu Criste. Vă mulțumesc și vă las în compania inegalabilei românce, Maria Tănase. Iar în ajun de mare praznic, cu inima în bucurie și speranță, vă urăm un călduros la mulți ani, iar Sfânta Maria să aducă. Rază de soare cu fericire și sănătate în familia oricărui român Orium de Sarafla. Din Arad, gânduri bune. Young colegiarul meu Mai ascute că te Să mai eu o fată mai frumoasă Să ne că vin pe masă V-am fată și flăcău Dar mai bine ți-aduc eu Dragi, biscânte, cele mele mei, măi, măi Și da o lică, măi Că simt țara mea lângă ele Măi, măi, măi Și dau o lică, Când îi zici o foaie verde Că sunt zișoare Că sunt scorut și Din imioară e de -a ta. Hai ta Ai Și la mâne și la rele ai o noastră, să se vine parcă s-nci cum sau de căprene ne supține mai, mai mai. Grașii sfintele mele, mai, dau nici vei, dau Români pentru români. Emisiune realizată de Ioana Nistor la Radio TV Unirea Internațională.